2007. У цій книжці жахливо мало Закарпаття, яке я іноді вважаю своєю прабатьківщиною і через це завжди хочу в ньому бувати. Родинні перекази, що їх у своєму підлітковому деліріумі, я встиг вихопити з таємного перешіптування дорослих, свідчили про якесь велике переселення Андруховичів з Рахова до Станиславова, найімовірніше десь у другій половині XIX століття. І щось мені підказує, що саме так воно й було, ті перекази не брехали. Мандрувати Закарпаттям стало моєю ідеєю фікс приблизно в ті ж підліткові часи. Я десятки разів перечитав виданий у Москві путівник «В горах і долінах Закарпаття». І так само десятки разів подумки облазив чи облизав усі закарпатські замки. Їх я, до речі, перемальовував до спеціального альбому «Замок за замком». Уявляю собі ті малюнки аж зовсім не від цього діла, а на сусідньому листку того ж розвороту записував про той такий замок, романтичний і віршований текст. На щастя, я не пам'ятаю з тих віршів майже нічого. Єдине місце, яке я чомусь не забув, виглядало приблизно так. І сумними бійницями дивиться. Замок той на квітучу рівнину. Нам надовго запам'ятаються ці зелені від моху стіни. Про який саме із закарпатських замків написалися мені ці меланхолійно-пубертатні рядки, я знову ж таки не пам'ятаю. Але коли у 1980 році ми вибрали для своєї студентської практики Ужгород, то заповзялися облазити й облизати, якомога більше їх число. Невицьке, Мукачеве, Середнє, Королеве, Виноградове і Ясна Річ, Ужгород. Якісь іще? Проте до Хуста ми того літа не доїхали. Точніше, одного разу ми його проїхали у цілоденній автобусній подорожі від нашого кумпана-майора назад до Ужгорода. Ми сіли в той автобус о який небудь сьомій ранку уснятині, і справді їхали ним увесь день через Коломию, Ланчин, Делятин, Яремче, Татарів, Яблуницю, Ясеню, Рахів, Тячів і так далі. Після Тячева була ще Буштина, а потім уже Хуст, де ми простояли хвилин двадцять на автостанції що дало нам змогу бодай здалека побачити шматки мурів на Замковій горі. До речі, ніхто з нас тоді ще не знав, що ми потрапили до столиці України, хоч і найменшої з наших колишніх столиць, до того ж загнаної в найзахідніший куток, та все ж і собі необділеної пролитою за неї кров'ю. Через 27 років я вперше потрапив до хуста надовше. Ні, не надовго, а лише трохи надовше. Саме настільки, що цього разу у нас вистачило часу на Замкову гору. І спершу це було спекотне сходження. Уявіть собі тільки той липневий пополудень з усіма його прянощами, потом і пахощами, а відтак захопливе блукання серед кам'яних, буйно сповитих ліанами решток, у хмарах гедзів і мушви, всередині джунглів, у роззявленій гнилуватій пащі органічної природи, що ніяк не могла спинитися, обгризаючи ніби кістки старі цивілізаційні камені. А ще проникання в якісь невидимі інтер'єри, покої, Лисячі нори, підвали, будуари, лабіринти, схованки, винниці, брами. Замок над хустом виявився значно більшим, ніж очікувалося. Справжнє місто над містом. От лише вулиці і площі дощенту позоростали зеленню і зникли. Ніби десь у Камбоджі чи в Амазонії. Не замок, а ліс на горі. А потім... Щось у ньому трапилося. Ні. Насліди вогнищ, знаки сатаністів і ритуальний кінський череп я набрів не там. Не в хусті, а в язлівці. Через якісь два місяці того ж року. Натомість у хусті трапилось інше. Коли крізь вилам у стіні якоїсь, можливо, вежі Можна було дивитися на світ унизу, на перші ознаки вечора, на спадання спеки і пилюки, на старі черепичні дахи й автостанцію з кількома автобусами, на тінь, що лягала з ближчого боку вулканічних пагорбів, і поволі усвідомлювати, що 27 років тому, у цій же порі, ти був там, унизу, і дивився на цю ж вежу, і бачив у ній чиюсь постать, і тепер уже ясно, чия та постать була.